att han inte lätt som Udo utan det, det var valde tryck Udos sångröster han hade starkare Udo släppta starka så <coughs> här i rösten när han bara stod i då var valt var det då. Och så var det ju ja naturligt så Nobelprisvinnare Wolf Hoffmann också sjöfar någonting var förvatet. Eh uh, jag filmade faktiskt uh, en deltag konserterna som lägg upp där på på en Youtube-kanal jag heter som heter Kalp strypans stomp på Youtube där jag lägger ut hemmort musikvideoer så då utan Youtube-kanalen slutade karpstupan 2 år och den eh, kommer inte ut på längre. Sedan eh, nästan ett år tillbaka men det beror inte jag har blivit avstängd på något sätt utan det beror bara på att Google bytte ju lösenord eller lösenord till massa saker och ting. Så att samma lösenord att ett allt i egentligen blogg Google-konto och har man då så blir det smärt i alla fall att ha hon en Youtube-kanal till exempel eller någon annan grej som så blir kröt ut i goo och så här om man har ett lösenord för den grejen och ett annat lösenord till eh kontot med sin blog på på bloggar så blir det lås hos så att socialt... går alls ur huvudet utan jag lägger bara ut musikvideoer och städer på spel när jag själva varit på och så vidare. Så den är inte politisk alls. Och i början eller på på måndag så tänkte jag att jag skulle tå lägga ut en en video med Växapter. Som jag har spelat in själv om, naturligtvis. Eh uh, så de ni, ni som missade Växapter går det kollstolt om ni två det ni missar väl någonting väldigt väldigt roligt att i alla fall. Det var väldigt väldigt bra vad. Är du det var det var ett tokeri här med med Skype också. Man ska ju ställa in eh, inställningarna. Nu hör jag dig inte alls alltså. Jättesvagt. Nu hör jag hör att du säger då typ hur då? Hör du mig bättre nu då? Ja, visst. Jag jag har ställt in jag var inne på Skype här och ställt in ljudinställningarna. Man måste justera justera ljudinställningarna så att det blir starkare signal alltså på Skypen också. Ljudinställningarna har varit inne på här. Ja. Det här tar på le fot i max eller vad håller du? Ja, stereomixen där var högtalarna, den stod ju det stod ju för lågt på allt ihop va. Så att jag höjt upp starkare där, va. De ja, okay. okay. måste ju sist inte se till att man har ställt in rätt rätt. Oj, låt stereomixen upp på högst på här. Det är väl inte så rakt kanske. Och ja, nu hörs det blå. Hörs det bättre nu? Ja, det var svårt. Det får för tolts inte alls. Det låter som det går, det var så med hörde inte vart. Jag hörde att det så nåtimme hörde inte vart. Ja, nu går ja. jag inte alls, men det kanske inte ja. bara det säger nånting Nu vet jag, jag är väldigt trött, jag sitter uppe hela halva nätten och håller på med hårddiskar här va, så att Det är ja. en, tyvärr är någonting som krånglar idag här Det här blir ju senare uh, uh, helt enkelt då Ja, det är ju ja. konstigt Ja, och en annan är inte sleten också, igår, man har brådde ju på konserten i Golan, man har haft lite sleten idag <laughs> Ja, accept med Udo vet du, dom var ju bra, Udo kör ju solo ja. nu Udo kör. Ja, Udo ja jag hör jag har aldrig sett jag har inte sett Udo och hans band de nog. Det har inte gjorts har inte haft möjlighet eller råd tredje vågen har haft råd jag har jag kört också på utan andra orsaker men, men han han är ju väldigt väldigt bra. Det är, det är många som anser att han att det är han som är seg att det håller jag med om men jag måste säga att jag är imponerad utan mark, mark tour då han han gjorde en väldigt bra insats. Han har gjort en väldigt bra insats och har tagit över efter Udo vilket inte är väl så att av seriöst tänker jag. Är du 70? Är du seriöst 70 ungefär? Jag vet inte hur gammal han är men han har blivit väldigt Ja, säkert 70. Ja, han är så pass gammal. Mm. Och förresten, jag låg med. Exakt i veckan här om en ren slump där vann det bildade sig redan 76 stycken. Vilket jag inte visste. Eh, uh, däremot så fan så några exakt, de går väl ett utav de ja, jag utan de första hårdrocksbanden då jag hörde, jag var ju hårdrockare när jag var typ en 14-15 år. Ja. Det var typ 83 ungefär. Ja. Och och jag lyssnade ju mycket på Exact då och det var mycket AC/DC ibland och så vidare. Ja. Så det Men det var tidigare som det heter. <laughs> Men det är det är roligt att se att att det finns några gigant i inom Och så så har vi har vi metal som eller ja heavy heavy metallerna eller, eller hårdrocken som som fortfarande håller på och spelar. Och Exdici håller väl på att spela jag tror jag och så vidare. Motorhead men det är inte så vars många utav giganterna kvar. Jag har Judas Priest naturligtvis då också. Ja. Då. <laughs> många många grupper består ju egentligen inte utav originalmedlemmar egentligen längre utan det är ju naturligtvis yngre förmågor som har ersatt de gamla grubbarna som kanske till och med har dött i vissa fall va. Ja, precis. Nu hörste mycket bättre. Ja. Du, du hör, nu hörste bättre ut på Sverigekanalen i alla fall kan jag säga här. Ja, nu det låter så sabbe. Men jag, jag jag får jag får inte lyssna riktigt noga vad du säger, så jag det säger för hör då att lite. Jag vet inte vad som är fel egentligen men jag är just det. Det var noll där men det hade någonting samman med det här karkbrukssnacket så att det var som som vars vårat uttryckande det lät ju som att vi pratade en karkbruk. Ja. I alla fall det tog kanta klart på att prata en karkbruk på slutet. Där. Ja. Så det måste hänt nånting då Vad det nu var för nåt, jag vet inte riktigt Ja ah. Så det, ja Men det är ju sånt här som kan hända ibland, visst är det det? Det kan bli... Nu gick... Det det... Ju... Nu gick steri-mix... Ja, Oj då, steri-mixen ska inte ja. gå i in. uh, Jag ska ändra lite nu grann Nu hör jag dig inte alls men uh, du kanske inte säger nånting nu så... Ja, men nu ska det vara bättre här så det... Stereo-mixern får inte gå på noll för det hörs det ingenting Och sen fanns det ingen medhörning mellan telefonen och datorn här det är en, Ja, jag en... vet inte vad som... Det måste ha hänt någonting som sagt Ja Så Hör du mig nu då? Va? Ja. Du hör mig nu Ja, men det är, li, det är likadant det Du hörs fortfarande väldigt dåligt, väldigt dåligt så. Ja, jag förstår inte Jag vet inte vad det är som har hänt Ja, vi ser det blir så va? Nu hörs det bättre Jaha Eh nånstans är det, är det tokigt i alla fall här. Ja. Nånstans är det, är det någonting som är tokigt. Det hörs ju japtra här. Ja. Nånstans är det galet idag. Ja, ja det. Vi ska se. Uh. Där, då. Hyskesia. Eh. Där. Här, det är bara att det var någon kabel som är konstig. Hörs det starkare nu då? Ja. Ja det är väl nåt ja det är väl nånting ja, är väl som inte Det är starkare. Blev det något grant? Då stavas också det. Man, det kan ju ha varit något. Äh, det har varit. Är det starkare nu? Ja lite. Men du du, kan, du får försöka kolla upp det där till nästa nästa ja. lördag helt helt det då. Ja för att det är det har en kabel som är lite kanse någon kontakt som är lite klappig här på Nevis att det är svagare signal ibland. Vet du. Det är liksom det är starkare och så släpper det och så blir det svagare igen. Ja okej okay, okej. Okay. Men nu måste jag väl hörasta. Var det, är konstigt, det är konstigt att det krossat att kom nu då? Det hade ju inte varit något problem med det här förut eller? Nu ska vi se. Nu höjer jag upp stereomixen lite högre här. Då ska vi se. Eh, uh, faktiskt nu börjar jag väl höra det ganska ganska så starkt i alla fall. Det är lite bättre då nu då. Ja. Det är lite bättre nu ja. Ja, men det är inte mer men det ger en ändå våra förutsägelser inte alls alls att För att man måste också ställa in, man måste gå in på skypen och ställa in hur du ska stå och vara inställd också, vet du? Okej okay. Högtalare och stereomixen där, sådå uh. Ja Du ska ju så, kan du höra? Ja, då, då tycker jag helt enkelt mm. Nu hörde du det va? Ja Hörde du ingenting där? Nej, det hörs det hörs dåligt. Det hörste inte det hörste inte. Det hörste inte somrigt undan till höger runt hörnet. Nej men hörs varit. hörs. Då. Hör, jag har ju varit på något lapplot. Han var in kontroll. Jag har två stycken Skype. Hörste bättre nu? Ja, lite. Hörste bättre nu då? Ja, det är samma som i Alsdhus. Lite bättre. Ja. För att jag har med mig själv, eller hur? Har du har du hört det till botten eller, eller, eller, eller, eller har du eller var du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 dort på brödese bakran eller eller det kom det låter lite lite konstigt ljud då men den här var det var inget sånt alls Nej men det är en kontakt som sak det ska vara en kontakt emellan också så att så att ni kan höra varandra vet du, mellan datorn och telef ja. telefonen så att Ja men det var det var det gick det hade kontakten var så det är ju aldrig också så sitter i varför vi hör det inte alltså, jag hörde ju hela tiden vad han sa Men han hörde ju inte var jag sa för på slutet där men då hörde han inte det istället va jo då, men det är väl en kontakt som ska finnas emellanbete som jag inte kan, den, den ska vara på, den är någon annanstans nu. Men jag får titta på den biten till nästa gång. Men, ja. men i alla fall, äh, har, har du någonting du ska ta upp nu? Nej, jag har väl i princip fått utlagt allting som jag vill ta upp idag. Ja, jag äh, har nog inget mer att ta upp faktiskt. Men då fick vi lite tekniska problem utav något slag i alla fall då. Ja rakt det störiter svårt att höra varann och så vidare. Man måste sitta i en kontakt vet att det här från datorn så att så att Kent Andersson eller telefonen kan höra datorn så att säga att den var inte på plats. Jag får leta efter den kontakten. Det är lite rörigt här. Jag håller ju på så med en hårdisk vet, du. den gamla har som sagt har gått sönder och när du har en hårdisk som går sönder då, då tappar du ju en välle massa eh, ljudfiler vet du. Ja, oled det gör man naturligtvis. Gör man så, så att ditt hälsa och och och, och, och, och ja, hårdisk är väl inte så jättebra men, men det är klart att ska man ha tag i en bra hårdisk Så ska den ju så att säga lite dyrare Man kan ju få en hyfsat bra hårdisk För en... Det beror ju på vad man ska använda dem till också Men det rör sig om man är på med radio Det måste ju vara jätten jättenoga med att det är en riktigt bra grej Verkligen alltså Det går äh, inte att köpa en hårdisk som kostar 5-600 Om du ska ha tag i en misstänker jag Intenso 500 kronor och 465 GB På nettonet.se Och ingen föraktavgift va Och sen tar det bara några dagar så kommer den Ja så ja, det fick... det centralt provar då då du är som är, är radio tekniker eller vad man ska säga du då måste ju vara jättenoga med bra grejer. Den förra var ju på den förra var ju på 2 te terabyte va så att så att det var ju enorma mängder som försvann liksom. Den verkar helt ha havererat. Ja. Det går inte att få ner ordning på den. Ja precis. Och hur kan man se att de här hårddiskarna är mycket små? De får ner dem i bröstfickan så små är de till och med. Ja. Så små har de blivit alltså. Ja, de var inte så stora i då. Nej, om gamla ja, de är De gamla är mycket större och, och tunga är de också. Ja. Men de här med vargarna i alla fall tycker jag är helt överdrivet därför att de går ju inte till anfall varken mot människa eller barn och skadar inte människor de skadar inte barn de går inte de dödar inte människor de dödar inte barn alltså så varför baskar man hålla på så här då och... Ja det, det det är ju det det är ju så så så mycket annat här, eller vissa saker så så begundas så mycket våldhot och mycket ilska mot varpå utan rena ok kuner inte allt naturligt men det är väldigt väldigt mycket okd inte bara på vargsidan utan på på vargfullsk och sidan också som jag skulle bara vilja säga att problemet är inte vargen utan problemet är att det finns extremister på vårdöland. Vi har ju de här personerna på på vargfullspråk och silan som anser att vargen ska fram på alla ölandkanter och, och människor som blir drabbade utav vargt exempel och får sina ja, får död eller ska inte ha någonting att säga till om. Och sen så har vi botstånd. Då har vi sen hoppar han på den andra sidan där då är extremister som anser att vargen ska utrotas i sista blodstoppen, språdstoppen, spelar ingen roll hur man dödar vargen bara att man utrotar dem bara. Ehm så det alltså det är ju det är ju en form utav hat på båda sidor. Jag har ju varit så kallad varg vargextremist en gång i tiden ju. Ja. Och det innebär att jag såg saker och ting nästan bara ifrån det ena hållet där vi säger från vargsförspråkans sida att håll eller sidans håll, men lite mindre ifrån den andra sidan någonting som blir drabbad utav alltså sån varg då och listiga saker och ting som hade då. Man eh, nu vill då så är det inte så ni förtydligar, ni förtydligar så säger så säger jag hela från två håll och det är därför jag säger att extremister på båda håll är ju de som är det största problemet eller de som är problemet i berätt. Inte varg. Eh man måste ju lyssna på båda sidor. Eh men det får inte bli som så här att att som till exempel varg varg motståndare att att de kör bara rena lögner. Alltså det det är ju ju i försök det finns ju nere på varfullspråkarsidan så kör med det också men inte riktigt samma sak som på varmmotståndarsidan. Jag menar som till exempel det snackat vargen tar barn, vargen dödar allt, vargen äter upp allting som finns i skogen bla bla bla. bla. Eh alltså det är ju som sagt var inte ont om dåliga argument, eller inga argument alls. Eh snart där var någon idiot som anser att vargen är delaktig i judeförintelsen också bland världs hit så att, eh, alltså, jag bara förstår mig väl det finns det finns ju så ogenomtänkt att eh, eh uppfattade alltså det är inte klokt. Och sen av varje då blev anklagade för att vara djurplågor. Även katter anklagades av människor som inte gillade katter för de var djurplågor och visst eh katterna katterna lärt ju mig visa bytesdjur och även och vad mins älgen kanske som låter sig att ungar leka med med lite bytesdjur innan de dör då. Och visst man kan tycka att det är grymt men så är ju det i på många sätt i naturen svär eller naturen slog inte är inte ogruva det var så att utan det finns mycket grumt som vi människor forskar grumt men det är ju inte grumt egentligen utan det är bara vi människor som anser att det och det är grumt. Eh men som sagt så måste åtgå till det var vi har ju det här på varje för språkansidan då att man ska inte ska lyssna på människor som som ja som till exempel att att det finns djurägare av fåglar som fortsätter får dödade. Eh uh, och det här med att ja och sen låver det här med att jägarna har påstått att de inte kan släppa ut sina hundar i skogen och det är klart att jag tror att de kan. Det jag bara vet man med är så att det finns varje område där man jagar och släpper ut sin hund. Då ska man inte komma och säga någonting om, om hundar blir dödade. Det är klart att det är tragiskt, så helst bara måste ju vara medveten om att man tar en risk när man släpper ut sin hund så. Eh uh, samtidigt så går det inte att hund, hålla hundar i koppel hela va. Så att det det jag, jag tycker liksom att jägarna måste tänka liksom det är klart att Då tänker aldrig inte. De måste komma ihåg när de går ut i skogen och vet att det finns var djurområdet att släppa iväg min hund här då kan det hända en olycka. De måste alltså vara medvetna om att de tar den visken. Eh och det är det är inte vargen som förstår jakten utan vargen det är det varg stött ihop med en jakthund så är det ju oftast så dödas ju jakthundar. Men varför gör de det? Jo därför att hunden uppfattar vargen som en konkurrent därför dödas hunden. Och det finns ju tillfällen där vargen äter upp hunden helt ihjäl. Det gör inte då ju bevarar de tillfällen är, men det är klart att då de, de sker det vet. Jag. Ja. Eh, det finns ju bevis på att det sker, men det är nog oftast är att hunden bara blir dödad basta och så vidare. Eh, fast det är klart en hund som är död som en varg dödrat, ja men där det finns ju en viss möjlighet att vargen kan äta upp hunden. Och så vidare så att, så att, men det är klart att, ja... Nu hörs, det... Nu hörs det bra på Sverigekanalen i alla fall kan jag säga, det hörs alldeles utmärkt Men jag blir alldeles överstyrd alltså, men du hör mig ja, fort... Ja, jag hör dig nästan inte alls, men jag hör vad du säger nu, det är en attigent och så... Du hör mig nu! Nu hör jag dig mycket bättre! Ja, men nu måste jag prata ända in, i mikrofonen alltså, det blir ju totalt överstyrd på Sverigekanalen alltså Ja är det väl helt tänker du alltså när jag bloggar om om om Sveriges försvar kan har jag fortsatt få att skriva att det, ja, jag skriver nästa blogginlägg att jag att det heter Sverigekanal istället för jalla roströ så går det lite rättare nästa gång på Skype alltså heter det Sverige kanalen istället för istället för istället för Dalagummar. Men då då heter det inte Projobbt Jallarhoros läget utan det heter Sverige kanalen va. Ja det är det det heter. Det här är Sverige du medverkar ju men däremot så medverkar du högst på Jallarhoros lilla halvtid med där på Stockholms närodio men det är bara lite en halvtid som det heter Jallarhoro. Det här är ju Sverige kanalens radioradio ja. ja, det här. Jag får komma ihåg det i fortsättningen jag ska ta gett. Hur många besök har du ungefär kan du se hur många besök eller sidvisningar som det heter? Ja, du. Jag har inte varit inne på bloggen och kollat så jag ser själva det här inlägget då som ut att att eh, Rosana Di La Marca inte gillar demokrati. Eh, det skrev han någon gång i onsdags efter det så jag har jag inte varit inne på bloggen och kollat men eh, när jag var inne då så hade väl ja, avkortat vad många besökare kan ha varit då just dan. Ja, jag brukar inte kolla så mycket vad många besökare har varit på en dag utan jag brukar kolla veckovis då. Eh och så vidare. Alla alla eller, eller, eller Mona som jag kan sällan kolla. Och nu har det någonting nu börjar nog Ah, ja. konstigt där. Förste bättre nu. Ja, lite bättre. Vi kanske får köpa ny kabel också vet du som kommer från mixern här för det är den som går fram och från och mixar med mikrofonen till datorn. Vad var kostnaden för den kabeln? Nej, men alltså det kan man ju fel på kabel så blir det inte hållbart. Ja. Nu ska vi se vad var det vad var det vi pratade om här? Det är sidvis det gör kan man se eller hur? Ja. Och kan du då se vad det ser vad det ena blogginlägget där som jag skriver idag inlägg. Ja, du kan ju se hur många sidvisningar du har per månad va. Ja, det kan du. Eh det varierar, det är det rätt att det står att du har 2000 besök per månad cirka, det stämmer ju inte alls ungarna, men ofta så stämmer det. Nej, det står inte 2000. Nej, det står det står i, Nej, men det står det står 5. Sid... Nej, men det står just det, per månad eller per vecka med då? Sidvisningar står det va? sidvis ja, ja, det på bloggar jag har skrivit på många besökare har per vecka ungefär men det är inte det är inte samma sak som som besökare det står det står ju sidvis det du kan ju se att stat statistiken ja, kan du, kan du se ja, det men ni har jag ju det här ett av de bästa spisar illa illa som jag skriver faktiskt i sommaren det var när vi har skrivit det, skrev, det som heter åsa Ronsen och rosor och använt för det som folk upp så dröjde inom vad var det var inom 2 dygn så hade det inlägget kommit upp i 1300 sidvisningar. Men nu har jag ju Sverigekanalen på 2 dygn. Nu har jag ju sverigekanalen.com då och där är det ju nästan 4000 besökare i september månad och det närmar sig snart nu 11000 besökare och där kan du lyssna på Sverigekanalen.tk då. Ja, Sverigekanalen.com och Sverigekanalen.tk, det är samma sak som Jallerhornet.tk Men Sverigekanalen.com vet du, det, det är en sida på webbnode.se Sverigekanalen.com sa du? Skapa... Sverigekanalen du kan skapa en gratis hemsida på webbnode.se som du gör med mallar Men då går alltså, ja, Sverigekanalen, då går det ut på både Jallerhornets hemsida och den sida som du nämnde du då? Ja, det är alltså nästan 4 000 besökare på, på september månad, det är ju väldigt mycket ju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 Nästan 4 000 besökare på en månad hör du Här har du ju en kulturfredning Jallaroro, tror jag Ja Där har vi nu Ja, och det är nästan 4 000 besökare uh, Det är snart 11 000 besökare också nu, det är 10 600 nu ser du Hä huh. Så att där är det mycket besökare Ja, där dyker det upp under Helia, ja Ja, och du kan lyssna på olika webbrandestationer till vänster, har du olika spelare där Som du kan lyssna på ja olika kanaler, olika stationer. Ja. Och fla flagga. De är också live på på Dan. Ja, ja det är live på Grand League på samforsätt så det är på sörkanal.tk då. Kanal 1 kommer alltid igång där. Ättals Kanal 1 kommer alltid igång automatiskt där, det är auto start. På på sörkanal.tk. Ja, det är någonting tokigt här för min mikrofon hörs på en kanal, vet du. Ja. Det låter mycket svagt. Ja, hörde du bättre nu faktiskt? Ja, men jag pratar så här, hörde mig nu då? Ja, nu hör du hörde sågår. Ja, det måste sitta otroligt nära för att du ska kunna höra. Inte ja, jag fattar inte varför du måste vara för jag måste sitta så nära mikrofonen för för det blir totalt överstyr på Sverigekanalen. Ja, hallå ja, vad det kostar. Och jag det hörs bara på en kanal också när jag pratar vet du. Så det kan inte kan vara fel på en kabel här som går. Jag kanske måste köpa en ny kabellåt. Det måste kan vara något fel ja. på ja, det, det kan det ju naturligtvis få. Men det är ju väldigt mycket i alla fall. Jag har nästan 4 000 besökare bara under september månad. Alltså det är ju väldigt mycket ju. Det är det. det är det. Det påminner om när jag hade den bloggen som jag har på Metro-bloggen. Så mest så hade jag... Det var 11 200 besökare på en månad. Men då låg jag verkligen i och skrev bloggenlägg. Jag skrev bloggenlägg 3-4 stycken varje dag. Ja, och Tobbes Media... Uh, Tobbes Media... Tobbesmeds blogg är en mycket enkel blogg alltså själva designen han har ingenting häftiga grejer på den utan det är en helt vanlig blogg va och han har ju ja. alltså man kan titta på en söndag till exempel antalet besökare idag står det 1000 över 1000 va vet du på ja, en han Var faktiskt med för Österdal Tobbe Söder han som håller i Tobbesmeds blogg var ju med i i Radio Länsman tidigare i i sommar här. Ja, ja. Eh uh, jag minns inte var ända ämnet...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 ro i Israeliskhet också. Och öppna söp om Israel. Ta, ta ta kontakt. Jag, jag tycker väl rent det som en det är faktiskt en enda nåt till med ingen koll tycker jag att det är så stark anläggar att utavisa eller försvara palasset och, och, och kalla folk som anser att många som som kritiserar Israel är rasister, men rasister så är det ju inte. Eh då eh det är ju lite lite för mycket PR överhand när jag lyssnar. Jag tycker då en ganska bra som som vad ska man säga journalist så, så att hon är ganska blå i huvudet Men, Men det, det är det enda jag inte gillar medan över just det då Det är just det här med Israel, vet du, att hon älskar, vi, jag älskar Israel, eller den här tiden hon har, det, alltså vi älskar, vi älskar Israel Du menar Lisbeth's intellect? Ja, vi älskar Israel, alltså det är, det är en, en prozeonistisk tiden som älskar Israel Ja Jag kan inte fan, jag kan inte förstå, vet du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 Febel kan sätta att man ska att man älskar Israel med tanke på vad Israel håller på med. Egentligen. Men nu ska inte gå in på det idag vad man alltså hur, hur kan man älska Israel hon är inte jud hon är inte ju, jud själv alltså liksom den biten. Hon är, har väl ingenting med Israel att göra. Hon behöver inte har väl ingen ingen anknytning till. Nej, nej, hon har inte det vad jag vet. Och så jag undrar varför hon försvarar Israel så starkt. Men det är väl det här att att det är så synd om Israel med hur hur tekniken eller hur taktiken att Och förresten jag faktiskt när ut så Tobbe smedja bloggar in och kollar på det lite jag. Ja. Där står det här att han skriver nu var det väl lustigt att vi kom in på det med Dispatch internationell för han skriver även i The Dispatch Dispatch internationell. Men är väl ni fria tid då nationellt då? du har tider och har vi samarbete med Apixot står det här. Men det är dispatch. Äh, där Apixot där tror du att det har samarbetat. Ni gör metod blogga som finns med på Lenn Kristina på Apixot där. Men dispatch alltså vad, vad, vad, vad kan du översättningar vad betyder dispatch? Jag har, kan inte eh äh, international vet du vad flästa vad det betyder. Vad sa du? Eh äh, international dispatch. Det står varsjö D I S P A T C H. Jag vet faktiskt inte vad det betyder. Nej, vad, det? vad vad betyder det egentligen Dispatch ja, är du? Jag vet inte det. Nej, Dispatch International. International vet jag allvar vad det betyder i ja. Oslo. Dispatch. Jag har sett det ja, namnet. Dispatch. Det går ju att söka på Google, visst är det egentligen Vad gör det här? Översättningen, man kan översätta till olika språk Jag har ingen aning ja. alltså, jag, får, jag förstår inte vad det betyder ja, ens jag inte, Nej, jag vet inte vad det betyder alltså Jag har aldrig, jag har aldrig tänkt tanken i det här, vad det betyder Men det står ju inte vad det betyder här, utan det står bara Jaha! Ja Det är spärkt svensk översättning här Ja Det är... Ja, det här blev man ju inte klokare på precis, eh, uh, testår så är det här att, det är... Hör du mig bättre nu? Ja, men nu hördes du alldeles för bra i stället. Ja, men det var, det var, du ja, det var ju en kabler som inte var intryckt hela vägen. Hörs det, hörs det bra nu? Normal, normalt va? Ja. Ja, det var lite brur, lite brusigt bara men jag sänker ner lite grann. Men men äh, det var en kabel som inte var intryckt hela vägen och det var därför det blev tokeri här i kväll. Jag beklagar det men äh, det närmaste jag kommer äh, ordet till klart så är det faktiskt rapport. Jaha. Det Rappor står så här, det står så här according to a dispatch har blivit kidnappade av kurdiska rebeller i Turkiet om man översätter det till svenska så blir det så här enligt en rapport. Det är rapport det betyder alltså. Okej, okay, jag, jag har dispatch eh, international rapport då skulle man kunna beskriva. Ah, men, eh, men men det finns ett ord som heter report va? Ja, men det är reportar. Nej, det är report. Rapport, rapportera då. Men dispatch är det samma sak som som report då? Nej, alltså dispatch betyder tydligen rapport. En rapport då. Ja. Eh, uh, ja jag har du menar så, jag håller förlåt. Nej, det är väl inte riktigt eh uh, nej. Rapport, uh, rapport, rapport, uh, rapport. Uh, ja. Ja, är lite intressant där. Sådär. Eh Jag får ta ut skjursanden här nu så klockan är 19.05 jag ska göra ett jag här. En kontakt som inte var insydd hela vägen och därför fick vi problem med det och sen är det för att kunna få medhörning med en telefonen och dator som måste finnas en kontakt som inte finns på plats så ska jag leta efter den eller köpa den så att vi fixar till det. Men men det är nästa lördag där, där, eller från och med nu då så är det, så är det Sverigekanalen som du ska anropa och sen medverkar du ju inte det Är det på det är på på Skype där va? Och sen medverkar du inte på gallerhornet uh, utan det är ju det är ju Sverigekanalen som det heter det här. Då.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 En liten fråga här har jag verkat ja. i i Svärkanålen under som första gången jag medverkat. Jag alla ordet så där då. Ja, nej. Eller så har du sett uttryckt Nej, från början så var det från början så var du med på Närradio Närradio stationen Jallerhornet på Stockholms Närradio som klockan 17.00 vet du då. Så ja, från över från... på Jallerhornets sida då också. Från början var du med på Jallerhornets sändning som gick ut på Stockholms Närradio alltså från början då. Ja. Men sen blir det ju Sverigekanalen alltså eh från klockan 17 istället och själv från klockan 18 var du ju med på Järlhornet en halvtimme nu på Stockholmsradio så att du har ju också ja, du medverkar ju på Järlhornet varje lördag också mellan klockan 18 till 18.30 men från klockan 17 från klockan 17 när du är ju faktiskt med på Sverigekanalen egentligen Ah, Okej, okay. så den, mer det med att ställa hela då så i, i den större delen så att sändningstiden så hemma på Sverigekanalen kommer kan säga. Då. Men när vi började prata med dig på Skype då var det i allra honnes närradio i Stockholm från klockan 17. Men men okay. men den här timmen mellan 17 till 18 på Stockholms närradio den den tog vi bort, vet du. Ja. Ah. Ja just det. Ja, ja, så att, ja. Men, men, men, eh, jag sa att men ja, då utgår söndagen så jag ska försöka vara med nästa lördag. Jag kan tro vad någonting men som det ser ut just nu så kan nog vara med då. Då beklagar jag att det var lite tekniskt strul och eh, hoppas att det inte ska vara tekniskt strul nästa lördag. Ja, det är sånt som <laughs> händer så. Ja, och och Hej då, hej. Och där försvann handen. Ja. ja, ja. Det var ju väldigt galet det. Det letar ju inte klokt där.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 Och korta.nu Snedsträck kanal 6 Med siffran 6 uh, Nej det är så här Vi ligger ute live på kanal 1 och 2 Från C-datorn Samt extra kanalen nummer 6 Med siffran 6 Korta.nu Snedsträck kanal 5 Med siffran 5 Den kommer från B-datorn Men livesändningen går också ut på Korta.nu Snedsträck kanal 6 vi siffran 6 och ni går in på sverigkanalen.com högst upp så får ni informationer om alla adresser och eh, serveradresser och såna här saker det är ganska mycket att läsa där sverigkanalen.com eh, vi tackar Karpstrypan men eh, beklagar att det faktiskt blev en del tekniskt strul som har ganska långvarigt här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 för att den som ringer in ska kunna höra vad som hörs på datorn. Så att ni blev det ju en del tekniskt strul som jag löste till slut. Eh jag bygger nämligen beställor också från pitio kabelbutiken.com och det är ganska fantastiskt att de kan leverera på en dag från pitio med med prioriteringsbrev på posten. På en enda dag så kommer det från pitio. Ja, eh vänta, ska vi bita ut den här kabeln som går från den här lilla mixern in i externt ljudkort till CD-datorn. Jag tror att det är en monokabel. Och den var alltså inte intryckt hela vägen och då blir det inte bra. Den ska vara intryckt så långt det går så att säga, då blir det eh, starkt och fint. Så att det letar inte speciellt bra det här eh tidvis här och eh, så. Ja det bara bara beklaga faktiskt att det blev tokierier här det let, äh, inte så bra när. Eh, den ska bli intryckt hela vägen där faktiskt och det var den interna. Och där ska det sitta en kontakt också som äh, säkertna möjliggör att den som ringer in kan höra eh äh, vad som hörs in i datorn, det är externt ljudkort där. Ja, och den kontakten finns inte där. Eventuellt ska vi byta ut den här kabeln mot en stereokabel och se nära. Jag håller ju alltså på med en ny hårddisk också som är pytteliten här som går ner i bröstfickan från Nettonet här i Intenso. 465 gigabyte för den stora hårddisken har havererat och det är mängder med ljudfiler som är borta där och man måste strukturera, skapa mappar för att kunna köra schemalagda program från B-datan också och kunna överhuvudtaget strukturera det hela. Man kan inte blanda ljudfiler i tusentals och hundratusentals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 där man kan lägga in kanal 6 och även extrakanalen kanal 7 som är en som är en Icecast server. Eh och då ett programmet vill inte hänga mer på B-datorn. Och så där ligger kanal 5 eh, i Winamp men där kan vi inte ha någon extra kanal 6 som vi ligger ute på också nu. Och ni går in på sverigkanalen.com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 och det är lite vai vai rapporter också här från Hedemora. Några kilometer utanför Hedemora rörsytan har vi flera rapporter, långsytan, stora sked vi. Så att eh, folk blir skrämda och upprörda och inga små barn får leka ute i den stora skogen för då kommer vargen och, och tar dem, men det gör de ju inte. Tragiskt med de här varghatarna faktiskt därut kan man förstå när de dödar hundar och höns och och kaniner och såna här saker och får och sånt va. Eh det kan man förstå eh att egna blir ledsna när deras djur dödas och sånt men människor och barn och sånt ska inte vara rädda att bli skadade eller dödade utav vargar och sånt går inte till attack va. Nej, åt pengar så inte butt här på se datorn som man kan ansluta till en server och där skiftar man mellan kanal 6 castcast server eller extra kanalen kanal 7 cast.s cast.fm Jag tror också här med att en radio player från cast.fm när du kommer in på Sverigekanalen.webnode.se så kommer lite tråkig reklam där men det är inget fel på er dator. Det räknar ju ner och försvinner den där reklamen. Och kanal 7 den här är bara igång vid vissa speciella tillfällen. Nu är det ju B-datan igång här med kanal 3, 4 och kanal nummer 5. C-datan kör i live på kanal 1 och 2 samt extrakanalen kanal 6. Informationer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 då kommunala mandat på på andra partiers eh vallistor på såna personröster liksom det är ju ett väldigt konstigt system det är ju helt det är ju inte demokratiskt alltså det är inte riktigt egentligen. På politiska vildar och såna här saker och byter partier och pressar fram till ett annat parti med mandat i en kommun som de inte egentligen hade va. Eh jag tror inte det går särskilt bra för Marie Edenhager heller eller Borlänge partiet. Jag tror bara om Facebooksida men det blev väldigt lite dåligt svagt med stöd för Bålängepartiet det var eh 597 röster tror jag. Eh faktiskt Sverigedemokraterna i Hedemora kommun fick ju fyra mandat men om han bara har bara en företrädare och han kan naturligtvis inte göra någonting hon och alla andra partier emot sig faktiskt. Så så det, ser det ut i de flesta kommunerna. Sverigedemokraterna har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 var absolut den sista lokala delegationen som fanns i Sverige som gick upp i SD då. Ja, hur gick det för, för framstegspartiet? De fick 7 röster i Hofors till exempel och de fick lite grann på omkring 300 röster i Bjur. SD fick över 12 startar upp sin lokala avdelning tillsätter mandaten och återbak sedan i Bjur kommun. Och hur gick det för framstegspartiet? Ja, totalt fiasko. Så det blev ett fiasko. Eh Hoforsbloggen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 de andra partierna emot sig och de vill inte heller samarbeta med SD om de överhuttaget har några mandat där i i Håfors kommun. Men SD har lite blandad kompot. Jag kunde se Dandry till exempel och mycket svagt stöd va. Så att i, i vissa kommuner är de mycket svaga. Jag vet inte om SD har mandat egentligen i alla kommuner i Sverige och det här med avhopp och uteslutningar och grejer man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 Den tekniska problemen här det var en kontakt som inte var intryckt hela vägen från mixern eh till extern ljudkort som kommer in i C-datan. Mixern tar signaler från kassettdeck från A-datan och B-datan och även C-datan men då blir det rundgång och även från mikrofon nummer 2 och man kan skifta över till studiomikrofonerna.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 Låt oss lyssna på lite musik en stund framåt. Vi ska ju gå ur sändningen sen uh, ungefär kanske vid 1935 här. Då ska vi se. Jag kommer tillbaka. O oh, inte. Mario över dig. dig. För sjukan tänker jag när jag The calm you breathe for shade for such fond nota Et Sky landsko gåna och undra vad jag gjort jag bara sitta ensam här för allting känns så kallt jag letar efter svaren överallt men på andra sidan vägen lyser solen upp igen och där sås livets väntre jag som alltid kommer hem Där på andra sidan vägen känns hur livet varmt och fritt. Nu skyndar jag på stegen lämnar allt bakom mig. Jag drar ett stort och tydligt streck och börjar om på nytt. Bedint att lägga energi på den tid som flyt, när det tid att börja om, det ona scheint till slut. Där undrar vem som väntar på mig nu. For på den andra sidan vägen, lyser solen upp igen. Och där som livets väntre, jag som är på komma hem. Då på andra sidan vägen känns hur livet varmt och trut Du skyndar jag på stigen lemar jag på kom i ri På sidan vägen, visar solen upp igen. Och där känns livet bättre. Jag som har på komma hem. Där på andra sidan vägen, känns hur livet vant och trygt. Med skymda hopp till igen. Lämrar på komma i gry.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 nästa sträck veckans program. Då kan 20 kommer Radio Landsman och direkt efter Radio Landsman så kommer det sista programmet med, med White Voice som har startat upp igen. Faktiskt. Direkt efter Radio Landsman på lördagarna kommer White Voice. Man har haft ett uppehåll men White Voice ses återback igen. Så att när Radio Landsman är färdig så kommer det sista programmet det tror det heter nummer 71. Så det är schemalagda som återstår ikväll och 20.00 Rodde Landsman och direkt efter Rodde Landsman kommer White Voice som är tillbaka igen. Och det finns ingen exakt tid så att säga utan när Rodde Landsman är slut så startar White Voice istället varje lördag. Korta punkt nu snästräck veckans program. Korta punkt nu snästräck veckans program. Sverkeradion.tk, jarrhonet.tk, jarrhonet1 på tk och den nya då svergkanalen.com ytterligare en sida finns på webnode.se den heter svergkanalen.webnode.se reklamerna som kommer där ska ni inte bry er om det är inget fel på er dator det räknar ner det försvinner och på svergkanalen.com så kan man lyssna autoplay där på kanal 1 och 2:an 3:an 4:an och sen är det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 det var från medhörning mellan telefon och dator. Så att det kan uppstå tekniska strul här och det gjorde det också. Eh en del utav den här lördagen men nästa lördag hoppas jag att vi slipper det här strul tekniska strullet. Det var inte kul det här. Eh jag ska undersöka också om den här kabeln verkligen är en stereokabel. Om det är en monokabel så ska vi ta byta ut den mot den eh uh, mot eh uh, en, en stereo kabel. Tänkte testa det också det hur det låter. Om vi har någon uh, musikstation här som man kan föra över via mixaren över till eh uh, här har vi såna AVR musikdarr. Så vi ska se om vi kan få in på oh here so is I'm out on the trail Det där kan vara en Det där kan vara en Det där kan vara en äh, en äh, stereokabel. Jag har ju problem med min blåsa också, inte när man är ute och sånt, när det är hela hela våran så var jag inte kist nöjd, men när man är i lägenheten så går det skrattras titt och tätt och nätet då ska vi inte tala om här. Vi ska gå i den här sändningen snart. Och det var en stereokabel och den är intryckt hela vägen. Men vilket än delvis inte var i kväll där. Och så ska vi titta till en kontakt också. Eh. Uh, ni kan alltså höra kanal 1, 2, 3 och 4. Och även kanal 5. Och även kanal 6 är igång utom kanal 7. Och informationer får ni ju då på svärkanalen.com. Och sprid och dela de här adresserna också så fler kan besöka Gallerhornet och Svergekanalen eh på sociala medier som Facebook och så vidare och såna här forum och på Twitter och sånt. Så sprid ut de här adresserna så fler lyssnar. Och det finns ju besökare här från Sveriges radio, Expressen, Aftonbladet och eh TV4 AB och så vidare. Jag började med mina och karpstripans sidor. Och då blev det alltså tekniskt strul här som jag lyckades lösa. En del av tiden blev det lite fiasko här faktiskt. Och det är en stereokabel faktiskt. Hör ju här. Det är mycket jobb med När hårdisken går sönder också när man får en ny hårdisk och ska börja strukturera den och skapa mappar och fylla upp de här mapparna och sippa de mapparna för över filer mellan datorer och grejer här. Då kan jag köra de här schemalagda programmen. Har ni synpunkter och åsikter då så är det Sverigekanalen. Ska vi se upp. Åh, Sverigekanalen Snabel och Sverige. .nu Sverigekanalen snabbla Sverige.nu Och eh, på Sverigekanalen.com finns väl också en sån här man kan önska låtar också där. Så det finns många möjligheter att få kontakt också. Och ibland vill det inte fungera på ena datorn här en kanal. Och eh Jag kunde ju in på listen till myradio.com där och starta om server och sånt. Det kan man hålla på med några timmar. Men då funkade det på ena datorn men inte på den andra va. Det är ju mycket märkligt. Kanal 2, 3, 4, 5 och 6 har max 5000 lyssnare. Kanal 1. Eh, kanal 1 har max 50 lyssnare. Då kan jag faktiskt logga in och se att det är ungefär 35 lyssnare där är ganska som vanligt. Vi ser. Jag. Kanal 1 har eh, oftast 35 lyssnare. Det är max 50 som kan lyssna där. Kanal 2, 3, 4, 5 och 6 kan ha ända upp till 5000 lyssnare. Extra kanalen podcast.fm kan ha upp till 400 lyssnare. Och besökarna är också delvis lyssnare. För de kan ju också höra Sverigekanalen. Exempelvis på Sverigekanalen.com Och där kan vi snart hamna på närmare 11 000 besökare. Vi hade nästan 4 000 besökare under september månad. På det som nu heter Sverigekanalen.com Sprid ut de här adresserna också. Som sagt var på Facebook och sociala medier och Twitter och forum. Så att fler kan besöka Sverigekanalen våra sidor och bloggar och även lyssna på Sverigekanalen och man kan även lyssna på andra webbrådstationer och, och norska polisen, radioamatörer i USA och så vidare och mer kommer där har ni synpunkter så är det Sverigekanalen snabla Sverige.nu stöd oss också ekonomiskt på plusgirokonto 634 252 sträck 1 634252-1 50 kr 100 150 200 kr och ni kan också gå in på våran försäringsverksamhet på sverigekanalen.com avdelningen nyheter där kan ni också se försäkringsverksamheten och då är mini.nuus nya streckprodukter också ett antal böcker och lite annat ni kan beställa från oss. Alltså svenskkanalen.com och sen högst upp har ni i menyn, gå in på avdelningen nyheter. Där finns en del saker ni kan beställa från oss. Det kan ni titta. Eh jag har inte exakt varje nummer till exempel upplagt, men det finns ganska många nummer av National idag också till exempel och och fri information finns också. Så var en välkänd tidning på 90-talet där. Visst ska jag lämna den här sändningen. Det är schemalagda inspelningar. Jag löste det tekniska problemet och vet vad vad det var som var strul här.